أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب سواب المتيع وعقاب العاسي على الله تعالى ونفي الصفات القديمة عنه ثم انهم توغلوا في علم الكلام و تشبسوا بأذيال غرض غرز دي شارح رحمة الله ليلة تعليق دي شرحنا دو غرز دي. اول غرز دي شارح رحمة الله ليلة. اغا ذكر كوي تتمل پار دي بحث مذكور. دو يم ذكر كوي تمهد لپار دي رستنائكا. له دی د رستنی کلام څه دی ذکر کوی له دی د علمي کلام د متاخرینو پرون موږ خبره دارا شروع کړی و چې یو کس راغلی وو د حسن بصری رحمت لالی علیه نه دی یوې مسلې متعلق پښتنه کړی و د دل جواب نو مخکي مخکي واصل ابن عطا جواب ورکړی و او دغه جواب اغا د اهل سنت والجماعت دی عقیده او درایه مخالفو نو د ورته ویلو چې کده یا ته زل عنا د مقدمه مسلک نه جدا ده نو دی وجنا د ایت ماتزل ویل سوي دی چې دوی د پارا حسنه بصری رحمت الله علیه لفظ دی اعتزال او جمله دی اعتزال ویلوه او یاوی وجداوات کلا د غواسب الواسل ابن عطا خپل مسر عمر ابن عبید تورغی او د غواقعه ورتویله نو عمر ابن عبید د دوه تای دوه و ویل القول قولک نو ورته وی ویلته القول قولك قد اعتزلته او اني لحسن نو مګیا زال ځال کړه د اغه مجلس حسن بصري او د اغه مسلک دي دینه نو له دې وجوه نه دوی ځان د لپاره یا ته ځال مستعمل کړي وو نو اهل سنت والجماعت دوی ته متزللې یي تته ماده ما سبق ذکر کړي چې دوی ځان د لپاره څنمه یې ده. وی دوی دې ځانو دې لپاره اصحاب العدل او توحیدی اي اصحاب العدل ځانو ته ولي اي وی ياخد هغه اصحاب العدل دې وجنادان ته اي چې دوی اي چې په الله باندې واجب بداده سيو چا دې د توات کړه دانو دې سواب ورکي او کچا نه په الله باندې واجب بداده چې چا نه فرماني او سيان کړه ده یا زتا عقاب ورکی دویایي چمګه صاحب عدالت یو زکه مګه په عدالت باندې خپل کوم عدالت دادا چې کچا ته اتخړې دا الله تعالی به ثواب ورکی او عدالت دادا چې کچا نا پرماني کړي دا نو الله تعالی به عقاب و عذاب ورکی دویما دادا چې ما هو الاسلحه آغا که په امور د دنیا کې که د اخرت کې وی د دې رسول په الله باندې واجب دی چې دا به بنده تر سوي بیا دغه ما هو الاسلحه آغا کا اسلحه شخصي وي او کا آغا مفله عاموي ک دغه ما هو الاسلحه اسلحه آغا شخصي یو شخص تراجي وي او کا آغا عامي مثال ثور بندي د یو سړی مرس نو دی دې علاج د دې د لپاره اصل حدا د دې علاج دا دا کی د دې د علاج تنظیم او بندوبسته دا په الله باندې واجب ده چې د بندته به ورګي پیسې به مرته پیدا کړي د او علاج به مرته پیدا کړي دا په الله تعالی باندې واجب ده یا مثلا په علاقه کې یو بدينات شخص फायदा سم دیږي نه ټولي علاقه ته تکلیفونه په الله باندې لازم ده دا داد اسلح و گت ورد دی خلکو دی پارا دادا تی دا شخص ختم سی نو پا اللہ بندی واجیب دادا تی دا شخص اغبو لمنزوری ختمهی بین خو مگیا یو تی نا ما هو الاسلح و وجوب الله اللہ تعالی بندی نستا زکاة دی وجوب نبو یا وجوب شرعی آخلی يا بل وجبنا وجوب عقل اخله او يا بل وجبنا وجوب او عاد اخله كلو وجبنا وجوب شرع يا خلينه داخل الله تعالى حق نفسه زكاه وجوب شرعي ده لجانب د امير نوي امام ربنده شيء امير لازم كي امام ربنده او ذااب د الله تعال دسې دا چې عالیله کل شي نه ل د نهپورته بل آمرسست نه چېغا په د بندې یو شي لازم و ګرځ چې دسې به او یا به نه کو په د خبره پېږي که نه موګیا یو چې دلته دوی خو خبره دا وکړاس چې موږه خالي و په عادل بندې په الله بندې دوه شي لاظم دی چې متیته به سواب ور کوي او عسی ته بغ خابور کوي ما هو اصللح به بنده ته مګر یا یو چنا وجو په الله تعالی باندې نهسته زکاکه له وجب نه وجوب شرعیه اخلی نه وجوب شرعی خدایي چې هغه امر یو شی واجب او لازم وګرځوي په مامور باندې پرته دی الله تعالی نا امرسته نه پرته دی الله تعالی نا امرسته نه نو چې کله پرته دی الله نا امر راغلي نه دال انه عال فوق کل شیئنه نو څه پورته امر نه دراغلی نو د امیر لخوانه امر او لزوم په مامور باندې راغلی نه د ان وجوب شرعي خونص وجوب عقل نه دراغلی زکات وجوب عقل اغه په اغه صورت کې ثابتيږي چې کچیرته تخن وجوب عقل د ته ویل کیږي چې اغه په مخالفت د دې سره محال نه لازميږي دلته اوس اغه د دې په مخالفت سره هیڅ محالم نه لازميږي او وجوب عادي او عرفیم نه دراغلې ف عرف کې په دې کې څه قباحت او شناعت نه دراغلې نو ګور عدالت نه وجوب عقل سي کېږي سي دویایي او نه وجوب عادي سي کېږي نه وجوب شرعي سي کېږي بلکې مګه خبره دا ذکر کو چې کچیر یو بندا ټول عمر اغا پتو ا دی الله تعالی کې تیر کړیو لحين دی بلوغ نتر ماماته فورې قیامت کې الله رب العزت د تعذاب ورکه موږ اهل سنت والجماعت ایو چې د خدای له طرف نه عادلوي کچیر ته دغه کستا الله تعالی هغه ثواب او نیکي او جنت او خبر له ورکلانو دا به الله له طرف نه تفضل او احسان او کېګړوي له دې بند سره د موږ هغه د دادا چې یو سړی او یغه دغه ټوله زمونه له هندي به لوغه تر مماته فورې داد خدای په توعات کې تیر کړې وه الله تعالی دی جهنم ته واچي عذاب ورکي دادې الله رب العزت عادل ده او کچیر ته یو بنده ته الله تعالی ثواب ورکوي نو دادې الله تعالی نافذل او احسان او ښه ګړا او نیک دي بنده سره ولې وې دی و جنه څخه الله تعالی د بندته وایي د زهخو د تا د پاار منې حقیقي اوما تا تهې انامد در کړي و نو تاته یو دسې نیمت در کړیوو چېغاقللو چې د یغه ممثلله سره وونه نو تا د دغه نعمت شکرري یاد کړی که نه بنده به و چېلهوللی نه شکرې م یاد کړی دهلهین د هغهبللوغ نه ترمات ته پورې می ټول وختهغا د تا پهته بیاداری کې تیر کړی ده نو دا ده ده نعمت ده پاره شکریه صولا. اللہ تعالی به ورته ای دیره کدا. ده ده غیه و نعمت شکریه خوده ادا کرلا. خود تا تا می اغسترگی در کدیوه. تا تا می جلو در کدیو. تا تا می صحت در کدیو. تا تا می ایمان نصیب کدیو. اله غیر ذالکه. نعمتون ده اللہ خودش میر لانده نرازی. نو ده ده نور و متعلق تاسکر دیدی. نو بنده بلا جواب اسی کنه وررز ټیک د تواعت خو چې دکی دا خو په مقابلی د یوې عمل د الله تراکی شو د بنده تهې الله را لو ز نور نامات ور دي د نور نامات او په بدل کې د شکریا دا, دا کړی نو چې کله د ټولو شکریا او شکریا د الله تا په د بندې واجبب و که نه د الله شکر په د بندې واجبب هغه واجببي سرته نهدي رسولی نو دې په مقابل کې که الله تالا سزا وررکې یکوونه ااصللم هو نو دا به د باری له طرف نه عادوي او کهدسې و چې د بنده ورتهویللي چېله تعلا دی د یو یامت شکرې خو عاد کلی چې عقل د یا سر کې دی مسله نه یا قووا ساه نودللی یو نیام شکرې میعاد کل ده نو الله تعالی یحانه اوې کې ور سره وړي چې تا دومره کار کلی د یو نیمتد شوکرې ته عاده کلې د د نور زه در تېېمه ورزهجنه تسووا پور ورکی نو دا د الله د طرف نه کګړ یح ده که نه پهې خبره پوه شوي نو د مږه هقییده د ه ته په د صورت کې هغه د دله طرف نه وجوب په الله تعالی باندې نه راغلي کته یا چې اصل کې وجوب شرعي دی نه معتزله دي ویي چې وجوب عقلي دي وي څنګه دي وجوب عقلن راغلي وي وی وجوب عقلي خوده ته ویل کېږي چې تخلف له دینه محال وي دلته سي استحاله راغله دا وي استحاله ده چې الله تعالی یو متي او دی فارا که الله تعالی یو متیه د پاره هغه ښاغ ورکی تاسو ویل چې د الله تعالی نه عادل ده او یو ارشد یې ګټه مې ښاغ ورکه نو تاسو یې دام د الله تعالی عادل ده نو اوس کدا غمتې غلې وکي چې الله تعالی ما ټول عمر دې ته تو عادت کړیو دیبل خساره سری دې ته مخالفت کړیو زه هغه دواړه برابر کړو کنه به خبره باندې پوي شوي نو موږ چې دغه استحاله ځکه نه پاتې کیږي د دې دی یګر لپاره د دې خبره غونجایش نه ده فاته دا خو به د دې متیا لپاره الته و ک الله تعالی چې اگر کوم شې لپاره دی مستحق وي اغه نه وي نو دی مستحق د دې و چې د دې ثواب او د طاعت په مقابل کې نه د دې طاعت او د اغه تابیداری په مقابل کې الله تعالی ثواب ورکي بدله ورکي نوګور دې دې یو نیامت شکریا ته ادا په مقابل کې دې الله تعالی د جهنم څخه بچ کوو دا دې لپاره لوی بدله د کنه خپل شی خود ته رسیدلی دا دې اضافه دا و نه سیکولای لکه دې ګور آسان مثال دادا چې یو کس د یو دوه مزدورانو ولګول د یو مزدور ته یو لیټی تبہ د ما سره اته کې انځار کړي په دې کې بزته 100 روپیه در کوم په دې خبره باندې پوه شول په خوشحالی بندې په او چې لره ده یو بلک دغ را او اوسغ چې ته به د ما سره صرف په یو ګه کار کې ض به تاته 500روپ در کومه اوس هغه اومناکه س هغهه ته بندې اشکال کولی چې ما ګې مري و کل روپ در را کړې د صرف یو ګنته مدري وک کلله اروپ ورک دی دا اشکال خو به لکو چې هغه کومه دا د دژمال شخصه سره کړی وه نو اغه کې کمای کړه وای په یوه کې د کمای راوستلیدا یغه ته ویلی وو چې ته اته ګنټه کار وکې نو ته ته به زو سلګون درکوم اغه ته خو نه سلګون کړه وایره نو دې یګر حق او دغه گنجائش وس نه پاتې کیږی نو داګه چې دغه بنده چې دې یو نعمت په مقابل کې الله تعالی له جهنم نه بچ کړه وایره نو چې دې کوم حق او اغه الله تعالی ورته رسولا وایره نو دې و جنا دې د ګلې لپاره او دې د استحالې لپاره ته محل او گنجائش نه پاتې دویمه خبره صاحبانو دا ده چې دوی زانو ته اصحاب العدل والتوحید یي اصحاب العدل والتوحید ا اصحاب التوحید ځان ته ولي دوی مشرکان بولي دیو جن چې دوی یي چې موږ زکه موحدین یو چې موږ صرف ذات دی الله تعالی منو صفات دی الله تعالی نه او تاسو زکه مشرکان یي چې تاسو خو یو الله قدیم نه لري او دید سره و یا ات صفات الكمال نو دغه صفه تن به حادث بوله یا قدیمه که حادث بوله فلازم ولا كون الواجب محل للحوادث تعال الله عن ذلك ولون كبيره او کثیر ته دا قدیم بوله وتعدد قدما او بند قولوکه نو اهل سنت تعالخه اغه مساره او ت مشرکان یی اغه قائل د درو قدما و دی نو چې د درو قدما و دی وجنه اغه کافر متاسې اعتقد د ما معنی یاو خدما معنی متاسې خو په طریقې اولاد سره کافيري دي دوی ځانو ته موحدين يي موګه مشرکان يي ولين اصحاب توحيد ځانو نه ولي بولي ځکه موګه قايل دي یو ذات د الله تعالی د صفاتو د پاره موګه قايل نه يو چې تاسو قايل دي صفاتو يي نو د دې په وجه باندې تاسو مسلمان نه يې پاتې مشرکان يي ځکه چې دغه صفاتو کې موګه پښتنه کوو دا حادث بوله او ک قدیمه کیا حادث بوله الله <سؤال> محل حوادث محل دي حوادث لا غنى الا حادثنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله قديم ده او ک تاسيه ایتنا دا قدیم دي خو بیا تاسيقوله اهل سنته په تعادد خدما وبندوي اتو خدما عموما له نو تا چخه اهل سنته نسوارا مشرکان بوله داکه قائل دي تسليث دي درې کوه د امامني مڅه تاسو یو يا اتو منل تاسو خو په طریقې او ناصر مشرکان او کافر جاي په دی خبره په وي شوي مګای چنا دساسه کول مردود دا. صفات دا صفات الكمال دي واجب تعالی دي دا که د باري دي ثابت نه کې نو نفی دي صفات الكمال یو مستلزم ده تحقق د نقص لري جنابه تعالی تعال الله عن ذلك علوا كبيرا کته یې چې تاسو د دې قایلی حادثي بولې کې قديم مګای قديمي بوله کته ته تاسو د دې قدمه راغې زم راغلې دیو تعدد سی باطل ده مخکې مګا دا خبره کړې و اغه دي زوات قديمه او باطل ده او دلته خو چې راغلې ده تعدد دي ذات سره له صفاتو نه راغلې ده تعدد او دا دانهایي کمال د دی واجب سبحانه هو کې نو ګورې د تاسو چې اکیدا غلطه ځکره ستاسو د موږ او د نشاره او د خپل فرق نه راکړي نصوارات خیال دی په خدما وبنده اغه زوات قدیم مانی یو ذات دی الله تعالی مانی یو ذات دی بی بی مریم مانی او بل ذات دی عیسی علی السلام مانی نو اغه دی په اغه زوات متباینه وبنده موږ خو خیال په زوات متباینه نو صرف ییک یو الله تعالی ذات موږ قدیم منو خدا سره له صفاتی کمالي ونه سره او دا انتھایي کمال د فزاد دی واجب سبحانو کې نو بنا په دی باندې د دوی دغه خبره اغا به بنیاد خبره ده خو په هر کیف دوی زانو ته اصحاب العدله مېای او دا رنګ ځانو ته اصحاب توحید مېای وجه ما ویله دویم ذکر کوي کلام تمهیدی تمهیدی کلام دا ذکر کین چې صاحب به معتزله په خپل مسائلو کې د و تابع وګرځیدل دی یوې راونی وله هره خبره به ثابته ول <سؤال> په عقلي دليله نقلي دلالې پرېخول نو کتابونه یا غټول دي عقلي دلالې نه ډکره نو دغه نه بعد متأخرین علما محتاج سول دي لره چې دوی مراد دي د عقلي دلالې په عقلي دلالې وکي چې کله دوی اغا د غفل مسایل ثابته ول اغا په طرف دی فلسفو په عقلي دلالو باندې کله به خیانت یې تراني وي کله به استثناوي وي نو متاخرین علماء محتاج اصول سر رد دی یوکی هغه په اخلی دلایل سره او په ترز د طریقې دی فلسفه سره نو دویم فلسفه داخله کړله په علم الکلام کې و هاذا هو علم الکلام للمتاخرین نو دغه کلام دغه علم الکلام د متاخرین علماء و ده نو تمهید یې خبره ته جوړیږي په دې خبره په وایسه دوی دغه تشبث له ازیاء د فلسفه سره کړی و د دوی دغه مسلک په اطراف کې شایع اسه نو د دې خدمت مولود لپاره حسن بصری رحمته الله علی او طریقو حسن بصری رحمته الله علی چې دا په څو واسطو ابو ما ابو مشری اشعری رحمته الله علی په نسل کې ده د یغه په خاندان کې نو ابو الحسن اشعری رحمته الله علی یو مقدمه ده اګه خپل استاد ابو علی جبائی ماتزلی ته ویل ستاسو خدانو ته اصحاب العدلیای کنه جو بالکل د خدانو ته دا چې کوم شی اصلح وی غټور دی بند د پاره وی او الله بند واجب دی بنده بند ترسی هغه ک متعلق دی یو شخص سره وی او ک دی دی سره وی دې خبرې په زها خو پوه شین ښه نو ماته یې اشکال پیدا سویدا تدریو ورونه دی درې ورونه دی یو مسلمان دی دویم روري کافیر ده دريم ماشون شوند ده یو په حالت دي كفر كيله دنيا نه لاړ دويم په حالت دی ایمان کې اغله دنيا نه لاړ دريم ما شون په هندي ثبات کې اغه له دنيا نه لاړ الله پدې سره څه خبره باندې وایسې دوی ټول په دېنو پیګه ساده دا ښهانه خبره ده کافیر بل جہنم ته وایي م منومتیره دا به الله تلاجل تهفوس اواک دا به الله تعالى دا به الله تعان انه جلت ته وي نه بهدو زخ تا اصسانانه خبره په خبره پوه شو نو دو ور ته دا په الله بندې واجب ده نو که دغه معشوم ووي یا الله تعالی زبدلو یې کړم ما به توعتو نه کړیو نن به پجنک یم کنه ولې خبر به باندې پوهیږي الله تعالی بصورتي سعادت به دې نه پیږي الله تعالی ورته یې چې زله تا نه حالمه که ټول وایي نو ساب گناه نه کړیو نن به جهنم مستحق وې جهنم نه به شي کنه که افرو لري اجازه تعالی ته وایي الله تعالی خو زبدلو لا څه مړ کړیو مڅ نن ور کې سوځيږم خلیدنه به بچم کنه نو اسلحه د دې 파ره داوه غټورخه دې 파ره داوه چې د غبل پښان بنیدم پوره کتاب کې مړوي دا ول الله تعالی دیو خبره پوي سو مي ف ابو هيت الجلبي دی خبره پوي سو ملزمي کې د دې اسکا ته چې خلکو ته د دوی د دې مسلک او د بیکار عقيدي فساد او بربادي معلوم دې دوی ډېرې برباره خراب اخیده ده. بده خبره پوي شو د هغه نه بعد علما دي دوی پرد کې شروع شروع او په عقلي دلایل سره یې دوی رد وکړي د علم کلام سره عقلي دلایل درج کړل ده نو فرق په مابین د علم کلام د متاخرینو او د خدماو کې سستن یا ایسته نه باندې چې په فلسفه نو پدې کې هغه ادراج او دخل فلسفه راغلی ده وهم سمو انفسهم اصحاب العدل والتوحيد وهم سمو دي جانو نا مسماكدي اصحاب العدل والتوحيد فاغا اصحاب العدل والتوحيد سرى لقولهم بوجوب ثواب المطيع لديه وجنا صدقائل دي فوجب دي خبره بندي س الله بندي واجب ادا س متي سواب ثواب بركوي او سي تب عقاب بركوي على الله <سؤال> تعالى بأن الله تعالى ونفي صفات القديمة او زانوت موحيد يأيد يأيت مغيوزة دي الله منو صفات دي الله نمنو أو تاسي منين مشركاني ونفي صفات القديمه عنه دون في كوي دي صفات قديمه ولا لا, لا تنا ثم انهم دوی بيدير داخل سيو في علم كلام كه تشبسو او دي اغا نيول كديو فلمن دي فلاسفه سرانو تا بي سيو دي فلاسفه في كثير من الاصول والاحكام وديرو اصول واحكام كه وشاع مذهبهما خورسويو تتسويو مسلك دي دي فيما بين الناس فمن خلکو كه ځکا سلطه حکومت دي دي پاره إلا أن قال الشيخ تردي پوری چې ویلو شيخ عبد الحسن اشعری رحمت الله علیه لپاره د استاد سیاب علی جبائی دا ما ته ووت چې یا په ثلاثه اخوتنا په درو وروڼو کې ما ته احده هما چې یو پدی کې مرسي متي یو چې دا متي دغه الله تعالی جنته داخل کړي دا نو پدی کې خود دوی مخالفت مستدیمګه مخالفت مستا ما هو الاصلح دوی په دې بندې ما هو الاصلح مرترس دلی دا او د مګ پنيس باندې په دې کې څه خبره نه سنو ده خو اتفاقی خبره وا دای دې څه لپاره راوړل د د راګر کېول هغه خو په دغه یو کې باندې کېدل دا دغه متي اې څه لپاره راوړل ما کې څه راخو جوړې ده لیرخاءل انان او طلب البیان واګي ورسوسړو دې دوی ورې په خبرو راوړي او بیا یې مرزونکې د اولنې هغه دې الزام وای بیا به عذرونه کول سیر نه مشه تکاذی خلاص وای سونه دا که هغه واګي ورسس کي خبر له ځنه را شروع کړي د خبرو کومه گیر معول هغه اتفاقي شي ورته ويلي خبره باندې فوي شي إلا أنا قال الشيخ تردي پوری چې ویلو شیخ ابو الحسن اشعری او استاد الهفارد هغه استاد ابي علي جبائي ما تقول تسيه با غدرو وروونکو ما تعهدهما يي امر سووي متيا اولي امر سووي 843 صخيرنا او دريم هغه ماشو مرسووي فقال ان الاولى اگر بنى يصاب في الجنه اغتب ثواب في جنتهن كي دويمته بكا بي بجننم كي او دريم لا يصاب ولا يعاقبون بثواب او كل كي جنا بعقاب کته چې درا عراف قائل او دی منزلت قائل بین الجنه والنار دی دی قائل خو ماتدل نه دی بیا څنګه لا یصاب ولا یعقب نو دی د مطلب دا دا چې لا یصاب ولا یعقب او ان کان فی الجنه دی یی ته جنت ته بجی ولیکن مصابن بها بنوی دغه کوم قیامتونه چې عام جنتانو ته دوی را یاداده ما شون نن رسیدي چې ماتدل را یاداله وو پیدا نه ها کوم بیس فقال الاشعرين ابو الحسن سيبرتويلي فان قال ثالثه قدري يموي يا ربي افرودگار لما امتني صغيرا ولدي ولدي زوركاين مړکولما وما ابقيتني اوزلي ولن اليمو نا يا ربي ايدي ما لما امتني زدي ولې مړکلهما صغيرا اغه ماشوم وما ابخيتني اوزلي پرينخو دله ما الى اكبرات دي پورې جزلوي شوي وي, وي فومن بكانو پتا مين مان را وډي وي وطيع كات تامتا وي فادخل الجنه نن بجنت کې کثي جنه کې خدای دوی را ادا خبره کوی چې نو به نو یو مراد د خل د جنت نه هغه مصابن به دا مراد د خل د جنت نه چې اغ نعمتونه فما زا يقول الرب أن الله بس ورطويا فقالا ندويله يقول الرب أن الله برطويا إنه كنت عالم منك زلطان خعالي مما إنك لو كبرت لاسيتا كتلوي سوي وي نطابا فرماني كده فدخلت النار اليوم نن رزبو في جهنن كده أبروش وكان الاصلح وديرا غطور خبر تعريفار دادان تموت صغيرنا چطه وماشمتوف كمر سوي وي نساط مما هو الاصلح رسولا فقال الاشعرنا ابو الحسن تبر تويلي يا خبر اجودسوله فان قال ثاني قد ويمرتو يا ربي دي ما فروردغارا لما لمالم فمتني صغير نزدي ولي اولادكاين مركه ولما غبدن ما تصورتن فرعون لا اعصي لك سمارتانا فرماني مك ولي فلا ادخل النار اليوم من نذقوه تنم ما هو الاخبر ما تندرسولاي ما تخ ما هو الاسلح, الأسلح داوت اولادكاين مرتو وين هو فيدلن من بغي جهنم نبچون كن دا بذل من العرب فقال فبوه فماذا يقول الربن الا بسور ويي فبوهت الجبائيون جبائي اغى متحير وجد او ملزم وترك الاشاعره مذهبه ابو الحسن سيد الدريق طريق فشتغل هو ومنه مشغول صحابو الحسن صحابوات بعد ده پو باتل اولو ده رای ده مات زلو سرا او پو صابت اولو ده اغا طریقه بنده ورده به سنتو تی پیغه بنده ورود اغا سنت کرده و مزا علیه الجماعه او پیغه بنده رفتار کرده جماعات ده صحابه اکرامو فصمو نو دغی طریقه تا دینوم که خودو ده اهل سنت والجماعه تا سنما لنما